Megint elolvastam minden beszédet alapokban. Hozzák Dezsnek a beszédét, Kállai, Kádár, mindenikét, apró antalét is, már nem emlékszem az melyik volt. De nem tudom úgy olvasni, hogy abba valami üzenet legyen. Inkább olyan tiszta beszéd az, csak egyfélekép lehessen érteni, nincs területi követelés és semmi más. A román és magyar barátság az ellenforradalomban tanúsított szolidaritás óta elszakíthatatlan. Azért az különös, hogy nem szólnak arról, hogy jártak Kolozsvárt is. Még ha csak épp leszálltak a vonatról, annyi. De egy hang nincs. Hát már Kolozsvár nincs. Már nem számítunk. Jól kérdezte Kádár, mikor vásárhelyen beszélt. Ti még megvagytok? Volt ott egy magyar újságíró, aki beszélt velünk a külön vonatosokkal. Szántó nevű. Őt, mint kérdezte, mit mondott, mit mondott, hogy kell érteni. Hát, ha ő jobban tudja, mit mondanak a magyarok, hogy ő jobban meg tudja fejteni az üzenetet. Csak épp nem volt semmi üzenet. Egy szép nőt nem tettek be az egész különvonatos delegációba. Desnek a leánya ott volt, mondjuk. Szép nő, nem mondom, minden filmben szerepel, pedig nem igen nagy tehetség Lali szerint. De hát ki akar des leányával flörtölni? De hogy egy jó beszélgetésem legyen, az nem. Senkivel egy őszinte szó. Jobb is nekem a hallgatás. Egy nagy beszélgetéshez az ember oda kell tegye magát, kimutatni a gondolatát. Csak beszél, beszél, aztán nem marad semmi. Kibeszéli a terveit, aztán nem tudja megcsinálni. Utána olyan az ember, mint az üres tojás. Ilyenkor télen csináljuk a kielemzéseket. Akarok neki fogni, de megint olyan ideges leszek, mert eszembe jut ez a tróger szőkéné az most ősszel teljesen tönkretett egy évnyi munkát. Lopott ugyanis. Nekem nagyon rendes ember a portásom, abba a hiba nincs. Ha valaki visz egy necc almát, nem szól, pedig hát látja, hogy nem követ visz, hanem szép almát a stációból. Vagy körtét. Én egy neccért még nem szóltam, főleg amelyik gyermekes. De most megkaptam az egyiket. Hát nem is én kaptam el, hanem az új emberünk, ez a horvát nevezetű, aki jelentéseket tesz. Engem von kérdőre, mi az, hogy itt lopnak? Jön be az irodára, mondja, hogy nálam lopnak. Kérdem ugyan, mit lopnak? Ásót? Vagy a szelektort? Hát, hogy ő elkapta izénét, és mondja, viszi haza a kísérletes anyagokat. Erre már én is felugrok. A kísérleteset, az anyád istenit? Na, azt nem mondom, csak épp gondolom. Már épp megfújták a szirénát, hogy lehet letenni a munkát, megyünk ki a szérába. Az asszony ott vár a tízes széra mellett, ketten őrzik. Jó nagy netze van, nézzem csak, megszól nekem ez a horvát. Mondom, várjon, elébb bemegyek a szérába, megnézem ott, hogy állunk. Hogy az a fészkes fene vigyen el. Hát ez leszedett mindent. Alig hagyott egy-két termést. Le van szedve az összes új kísérletes anyagom. Fogom a táskáját, veszem el, rakom ki az elemző asztalra. Az elefántormány paprika keresztezve paradicsom hibridet a legígéretesebb micsurini eredményemnek a legnagyobb gyümölcseit, amin én már hat éve dolgozok. Aztán a 87 per 1954-es hibridet, az még sehol sem tart, négy éves csak. Meg itt van a nő, Solanum lycopersicum Alice keresztezve hím Physalis alkekengi hibridem, viszi haza a szatyorjában. Gyönyörű, egymásra nőtt gyümölcseit szedte le. Egy barbár. A paradicsom és zsidó cseresznye hibridje. Ami tiszta művészet. Tiszta művészet, mert még nincs meg az eredmény. Ki tudja, mi lesz belőle. Évelő, magas C-vitamin tartalmú paradicsomot keresek. A legszebb micsulini kísérleteim, tananyag. Azt se tudja, hogy mit visz. Még nevük sincs. Te ide figyelj, te szőkéné elvtársnő. Épp az a nagy debella szőkéné volt. Te már itt dolgozol nálam, mióta mert az ura is itt volt szérás, csak el lett küldve, mert kicsit sokat hiányzott, és mikor jött, akkor is be volt szíva. Én eddig nem szóltam semmiért a világon, hogy elvittél két almát egészségedre. De mi a nyavaját akarsz te ezzel csinálni, te? Nem tudod, hogy ezt megenni se lehet? Te el akartad lopni valami ellenségnek, hogy megelőzzenek minket a versenybe? Mi a fészkes fenére akartad ezt használni? És mutatom neki a gyümölcsöket, mert hát ember ezt még meg nem ette. Hát, hogy ő meg akarta kóstolni. Mi a fenét akartál te megkóstolni? Azért le kell szedjed az összes gyümölcsömet? Hát ő olvasta az újságba, hogy én megmondtam, ennek mekkora vitaminos tartalma van. S neki beteg az ura, tisztára le van gyengülve, s lehet meggyógyítsa. Te hallottál egy embert is, amelyik ezt megette? Akkor miért csináljuk mi eztet, mintha nem lehet megenni? kezd feleselni. Mert úgy vigyázunk rá, mint Krisztus koporsójára, Na, gondolom, még te akarsz nekem dirigálni. Ha úgy vigyázunk, akkor te hová viszed itt be, a necbe, haza nő? Tudod te, ha én feljelentelek a szekuritáténak, hogy a népvagyonnal hogyan éltél vissza, tudod te, mi lesz? Azt a feljelentést meg kell tenni, kezdi ez a horvát. Mondom neki, most menjen haza, horvát elvtárs, köszönöm a figyelmeztetést. Holnap ki lesz vizsgálva az egész széra. A pokolba menjen mindegyik. Milyen jó volt, még egyedül voltam, és nem kellett senkire ügyelni. Most aztán nézhetem. Egy ilyen szőkéné, vagy ez a horvát engem a szekorítátéra kezd járatni. Népvagyon elleni kár. Mennyit olvasom az újságban, mennyi ilyen van, és szépen leültetik őket. Mondják, van, amelyik nem is gazdasági, csak úgy lett beállítva az újságban. Mert sok könyvelőt ültetnek le, főleg a régi gártából. Minekünk is volt egy zsidó könyvelünk, az elment nyugdíjba, vagyis el kellett küldjem, mert kaptam másikat. Állítólag teli vannak a börtönök, nem férnek az emberek. Minden kicsi dologért, két zsák krumpliért már mehet. Rettenetesen kell most vigyázni. Névtelen feljelentés is mennyi van. Vagy névvel, mindegy. Egész csoport feljelentő. Akkor aztán létre kell hozni egy bizottságot. És ha egyszer kivizsgálnak, akkor ott találnak. Hányszor láttuk? Engem is hányszor tesznek be, hogy kivizsgáljak? Nagyon kell vigyázni. Vagy énne, hogy kapjak egy kivizsgálást, ahol ilyesmi megesik, hogy fogják, beteszik a plászába a kutatási eredményeket, aztán kapunk egy bizottságot, és kivizsgálnak. Az már biztos, hogy az egész idei munka lett téve. Mondom Szőkénének, menjen, merre a szemelát át eridjen, holnap ki lesz vizsgálva. Na, akkor kezd sírni, benerakjam a börtönbe. Elég börtön neki az ura, mert az olyan huligánféle. Nincs sem munkája, ahova bemegy onnit kirakják, aztán járja a rendőrséget. Mondom, meg lesz állapítva a kár, és le lesz húzva a fizetéséből. Az Isten áldja meg drága igazgató úr, és kezd csókolni a kezemet. Most még jobban ideges vagyok. Mondom neki, nem kéne annyit lopni. Ellopnak egy gyümölcsöt, megfogja a gárda, mert ugye beletéve újportás. portás segbe, csak is engem. Ilyen néppel érjek elén jelentős eredményeket. Itt vagyunk az öt éves tervünknek a közepén, és tessék, szeptember végén le van szedve minden, amit elemezzek. Miről fogunk raportot írni? Szőkénét ki akartam tenni, aztán annyit bőgött nekem. Van egy idióta gyermeke, nem adta be az intézetbe, pedig lehetne. Az ura, ugye, az egy munkakerülő. Hát azt úgy elviszik egy nap, mint a húzat. Sír nekem, hogy hová menjen ilyen Priusszal. Mondom, nem lesz priusza, csak át lesz dirigálva másik szekcióba, ahol nem tud annyi kárt csinálni. Olyan mérges vagyok, hogy a fejembe dobog a vér. Nem ért a nép semmit a tudományból. Hiába van itt hetente az ideológiai képzés, a fejtágítás, üléshezünk, magyarázzuk a tudományt, a vívmányokat, célokat. Szőkéné meg fogja, és leszedi a micsulinizmus összes gyakorlati eredményét. Ebből kezdtem írni az új könyvet, mert a buta nép csak azt érti, amit azonnal meg tud enni. De hogy kísérlet, keresztezünk, keressük az új fajokat, abból egy szóhangot nem ért. Most pedig kell menjek le a moziba, mutatják be az új szovjet filmet. Melyik mozi? Nem tudom, melyikbe kell menjek. Maxim Gorkij Melyik az? Még szerencse, ott a cím, hogy universitáci. Akkor az az egyetem utca. Na, a régi egyetem mozi. Én mondom a bevezetőt, meg van már írva. Tele van a mozi egészen. Fiatalok, iskolások, egész osztályok. Szeretek az ifjúsággal beszélgetni. Csak sokat rendetlenkednek a moziban. Az osztályfőnök mint pisszeg. Aztán le van vetítve a film. Hát, mintha magam látnám. Én azt nem is tudtam erről a nagy tudósról, hogy 17 évet szolgált, mint könyvelő. A régi világban is így volt, aztán az újban már máshogy van, mert mindenik tanul, veszik fel az egyetemre, és lesz belőle, ahová a szíve húzza. Mi velünk, kedves Michurini Vánbiza, nem így volt. Mi a régi világban húztuk az igát, és mikor letettük a munkát, szaladtunk haza, kezdtük a kísérleteket. Mennyit kellett szolgáljak én is, mint tűzoltó? Senki nekünk a szisztémát el nem mondta, egy természettudományos könyvet nem adott nekünk senki, hogy kitanítsuk magunkat. Csodálatos oktatási anyag egyébként ez a film. Aki ebből nem érti meg a hibridizációt, az éjszaki adaptálást, annak én sem tudom jobban elmagyarázni. Színes képekkel. És a mentor növényeket. Csak sajnálom, Kalit nem hívtam, de eszembe se jutott. Hogy ő is értse a mi munkánkat. Igaz, nem igen tudja elolvasni a román felírásokat, mert oroszul beszél a film. Az lett volna a nagy szám, ha megtanulok oroszul, és tudnám olvasni a könyveket, vívmányokat, ne kelljen várjak mindig a magyar vagy román fordításokra. Csak ugye én nem vagyok nagy barátja a nyelveknek. Épp románul se tudtam megtanulni. Lali szerint pocsék propaganda film ez a mi Szerintem nem értette meg a tudományos részét. Páris Lesz Páris. Mogyorós mondta, meg papírom is van róla. Mert ugye én már január elején az éves plánba olvasom, amit a minisztériumból küldenek. A francia meghívót is megküldik Párizsból. Csodálkozok nagyon, mert egyenest a stációban van a nevemre címezve. Fellett bontva vagy nem, nem tudom. Gondolom fel, ha külföldről jön, kell tudják, mi van benne. Hát én már nem is igen veszem komolyan, mert kaptam én elég ilyesmi invitációt, de egyre sem mentem ki, kivéve trieste és annak se lett semmi folytatása. Még le se fordítatom, mert látom, hogy invitáción, meg a dátumok, meg hogy ki organizálja a nagy nemzetközi rózsatársaság. A szignó Francis Mailand, Francis Mailand, A PISZ alkotója. Hát fogok én vele az életem belekezelni. Megyek április elején Bukurestibe egy hét múlva, csak a szokásos. A minisztérium hívja össze a területet, referálunk, elmondjuk az eredményeket, a hibákat, amiket ejtettünk, aztán planifikálunk. Mikor végzünk, jön oda Magyarós. Kezd magyarul beszélni velem. Azt kérdi, hoztam-e a meghívót? Hirtelen úgy meg vagyok lepődve, nem is jut eszembe, milyen meghívó. Hát nem akarok menni? Hová, kérdem? Olyan zavart vagyok, meg ideges, mert Magyarós úgy beszél az emberrel, hogy az nem jól érzi magát tőle. Hát a nagy nemzetközi rózsaversenyen nem képviseled a hazádat? kérdezi, és néz igen szúrósan. Mit feleljek? vagyok tolva megmondom, ahogy van. Nem mérlegeltem én még a nemzetközi rózsaversenyt. Hát akkor minek küldtünk ki trieste -be? Pedig az jó két éve volt, 56. szeptemberében. Aztán elnémult minden. Menjél csak. Adok két hetet, hogy planifikáld. El kell fogadtassam, nem úgy megy, mint régen. Kell írni egy komoly tervet, egy plánt, apróbálni, lehet kell gyártani hozzá valamit, nem úgy van az. Két hét kérdem megdöbbenve. És mi legyen abban a tervben? Hát én tudjam. Akkor nem mész? Jaj, úgy beszél. Hogy hogy nem megyek? Mit tudom én, hová megyek? Oda megyek, ahová küldenek. Kezdek izzadni. Most mondjam el Magyarósnak, hogy volt. Hívtak bírálónak, nem mehettem. Hívtak tagnak, mondták, nincs rá dollárja az országnak, hogy fizessük, egyéni tagság nekünk nem való, nem szeretjük az individuális dolgokat, exportra sem dolgozunk, vásárra minek, mert úgyse paljuk a pénzt ilyesmire. És akkor most azt kérdi Magyarós, hogy nem akarok menni. Lehet most mindjárt kapok egy ütést. Ki mondta, hogy mehetek, nem akarom hagyni, hogy visszatáncoljon. Megyek, csak tudja, mit kell leadja két hét múlvára. Az egész tervet. Felkészülés, szállítási eszközök, delegáció. Hát te vagy a delegáció vezető. Lehet, megyek én is. Pénzt ne írjál, úgyis dollárban kell. Mikor is van? Hát én azt meg sem néztem. Nem vettem komolyan. Szeptember végén. Mindig szeptemberben tartják. Ezt úgy mondom, hogy lássa, nem most jöttem le a falvédőről. Csak tudok valamit. Amikor kiengednek a minisztériumból, le kell üljek a bulváron, mert szédülök az idegességtől. Aztán megnyugszok, és veszek két vastag füzetet, hegyes ceruzákat és gumit. A gumi gyorsabban kopik nálam, mint a ceruza. Mert mind gondolkozok. Gondolkozok, aztán mindig jobbat és jobbat akarok, úgy kell kigumizzam, tiszta szürke már a papír. Hát nem lehet olyan szép füzetet kapni, amiről álmodtam, hogy megtervezek egy világkiállítást magamnak. Nem számít. A vonaton egy szemhúnyás nem alszok, mind írok feljegyzéseket, de idegesen, hogy törik ki a ceruzámhegye. Gondolkozok, hogy csináljam, mit vigyek kiállítani. Mibe vigyem? Mennyit kérjek? Ha sokat kérek, nem engedik, mert túl sokba kerül. Ha keveset, nem veszik komolyan. Ha nagy a delegáció, túl drága. Ha kicsi, akkor túl szerénye jelenünk meg. Mindig, mindig politikusnak kell lenni. Finecesnek, ahogy mondja Magyarós, mikor valakiről épp nem mond jót. Illetőleg még sose hallottam, hogy mondjon jót. Csak desről, Vele együtt ült börtönbe, mint illegális. De engem csak az a két dolog érdekel. Egy, hogy mivel menjek ki, mit vigyek, melyik virággal versenyezzek. Kettő, hogy mivel vigyem ki, hogy oda is érjen szépen, és mutasson, ki ne száradjon az élő szervezet. Hogy melyik virágot visszük, az is politika. Már úgy értve, a virág színét kell eldönteni, amivel menjünk Párizsba. Vöröset nem kellene vigyünk, mert a vörös ott nem olyan jó szín. Fehéret nem visszük, mert hát ha egyszer nem vagyunk fehérek. Már úgy, hogy a fehérben nem vagyunk jók. Talán egy szép lágy kellene. Az meg olyan burzsúly, mindig azt mondja a megnevezési bizottságom. A kisasszonyok színe. Akkor kérdem, mi kéne? Narancs-sárga! Hát arra nem lehet felépíteni egy világversenyt. És főleg, hogy én egyáltalán nem szeretem a narancs szín rózsát. Hát már engedelmet kérek, de egy komoly nemesítő még a világra nem termett ki a narancs színből csinálta volna meg a nevét. Marad a sárga hibrid. Meg a klusz szupersztár. Az maga is politika, hogy megyünk. Politika nélkül nincs út nekünk külföldre. Bizony, nem csak megyünk, de képviselünk, egy egész országot, a vívmányokat, a fejlődést, a szépséget. Ha nem hozunk semmi eredményt, épp nem csuknak le, de ki tudja, milyen szankciók vannak. Nem telik le három nap, Magyarós telefonozik a stációba. Hogy állsz, kérdi. Jól, felelem, mert már tudom, hogy kell feleljek, de olyan ideges vagyok, mikor hallom a hangját. Dolgozok a terven, meg lesz két hét múlva. Erre, hogy ő nem tud két hetet várni, mert most hétfőn viszi be az ülésbe, hogy meg legyen tárgyalva. Semmit a világon nem lehet rendesen megtervezni. Van rá két hét, nem, nincs, egy hét van a tervekre. Aztán várunk két hónapot az apróbálásra, nem jön, mi meg állunk, nem tudjuk, kezdjük, ne kezdjük. Hát egy szállítóvagont meg kell építeni, mert azt nem tudom megácsolni magam, ugye? Más nemesítő két évvel azelőtt tudja, hogy megy, mivel megy, hogyan viszi oda a virágot, hogy ne romoljon el. Miért gondolják, hogy nekem mindig mindenből van készen, és csak úgy vágom le, mikor indulunk? Mit tudok csinálni? Úgy táncolok, ahogy nekem húzzák. Kit veszek fel a felkészülő bizottságba. A kis werner elsőként. A megnevezéséből fel kell vegyemánni soárát, horvátot úgy is beteszik, a technikai emberek közül legalább egyértelmeset. Hat személy. Nem jó az arány. Öt a magyar. Ha még bővítem, sose jutunk semmire, mert túl sokan leszünk. Ha kiveszek, elveszítem a jó embereim. Beteszek papíron két embert, és készen van. Azoknak heti egyszer tartok egy fejtágítót, kérek tőlük írásba raportokat, terveket, s kész. Hétfőn megy a terv, Keddem már telefonoz. Úgy látom, igen fontos most ez a kiállítás. Miért? Fene tudja. Mióta van a stáció, mindig kértem, hogy csináljunk valamit. Aztán biza 56-ban megálltam. Mit kérjek? Hát láttam, mi van. Most meg realizare de prima importance. Magyarós felhív, hogy nem jó, nem viszi be az ülésbe. Mit szerénykedsz, Décsi? Mit szerénykedek, kérdem. Mert úgy írtam le, hogy épp tudjuk realizálni, de nem kérek túl sokat, se túl keveset. Hát mit akarsz te kiállítani? Amivel a hazádat képviseled és a pártunk eredményeit a stációban. Hogy értve? Mert írtam ötfajta rózsát, s hárommal nevezünk. Kinek tartogatod a Vilmos Décsit? Azt miért nem viszed? Hát, na, dadogok. Ez a mogyorós mindig megfog. Na, mit mondasz? Gondoltam az, de mit mondjak? Hogy ültem a szekuritát miattta miatta? Hát most nem akarok megint ülni. Tudja ő, miért nem neveztem. Visszem, ha kell, felelem. Azzal fogsz nevezni. Na, bevallom, ugrok ki a bőrömből. Mégiscsak az a világ közepe nekem. Hisz az én magam vagyok. Kell keressek az egyetemen egy régi kollégát, amelyik még érti a dolgát, hogy nézzük meg a régi terveket a szállítóvagonra. Mert azt ugye építeni kell. Hogy hűtőszállítás, szellőzés legyen benne, polcok, minden. A régi gárdából kéne valaki, még az Emge korából, akik ugye, na, börtönben voltak mind. Szerencse már ki vannak jőve. Antal Dániel, vagy Big Falvi, vagy Szopós Andris. Tárolásról Antal írt könyvet, igaz csak gyümölcsről és növényről, de hátha tud valamit a szállításról, hűtésről. Meg is jelent a könyve, hát ha megjelent, akkor kint kell legyen. Nekem könyvem csak 38-ból van egy, ami technikai. Azóta sokat fejlődött a tudomány gondolom. De mindenhez a valuta kell. Honnan legyen nekem? Némelyiknek van persze, olvasom az újságba is, papoknál is mind kapnak valutát. Mert most igen sok papot le. Honnét van azoknak? Főleg hogy, hogy nem félnek tartani. Aztán minek legyen valuta az embernek, ha úgy sem egy idegen országba. Nem az én dolgom a valuta. Adnak, amennyit adnak, s készen van. Mert ugye már a nevezésért is fizettünk. Hát, hogy participáljunk. Meg, hogy mekkora paviliont kérjünk. Nem én intézem. Én megmondtam, nekem elég két nagyasztal. Mogyorós hív, hogy nem terveztük meg a tervezőt, kivitelezőt, berendezőt, tolmácsot, a vázákhoz a gyártót, nem is vitte be az ülésbe a tervünket. Nem úgy van az, kiabál, mogyorós. Nem azért megyünk, hogy két asztalra pakoljunk, mint a piacon. Arra nem dobunk ki pénzt. Egész román paviljon lesz építve, tervezővel, minden. Tervezővel, mondom? Van nekem egy jó tervezőm, azzal akarok dolgozni. Megvizsgáljuk feleli. Küldjem a nevet meg a terveket. Na, szaladok a színházba, meg kell nézzek egy előadást, amit Szakács Gyuri tervezett meg. Hát unalmas eléggé, nagyon vonalas, el is megyek a felénél, amit kell láttam, nincs nekem most időm, hogy csak üljek a sötétben és nézzek. Azt mondja Gyuri, nincsenek olyan szép dolgai a színpadon, ne azt vegyem alapnak, mert itt a színházba Kolozsvárt nincs rá pénz, minden pénz most a madba megy és a székely színházba. Inkább olyan egyszerű dolgok kellenek most nem csinálnak nagy díszletet, spórolás van. Most nem is divat a drága szép dolog, más stílus van, realizmus. Egyet nézzek meg tőle, mert az igen merész előadás a váratlan vendég. Kérdem Lalitól, mi az, hogy merész. Azt mondja tényleg, botrány is volt belőle. Olyan darab, ami azt mutatja, végre ébredezünk az elnyomásból. Szabédi László nagyon megbírálta mondja Lali. Gyuri azt mondja, örülne, ha ő tervezhetné a paviliont nekünk, nincs semmi megrendelése. Olyasmit képzel, valami szép népít, stilizáltat, így mondja, nem tudom azt, hogy kell érteni. Szóval, hogy nem egyértelmű honnan van, melyik ország részből, úgy. Aztán nehogy nekem valami magyarkodót csináljon, mert kivágnak engem. de hogy feleli, csak népi eset, az illik a népi demokráciához. Mondom neki, Szerintem olyan nincs, hogy az ne magyar legyen, vagy ne román, vagy mit tudom én, száz, hanem minden egyszerre. Én azt nem tudom el se képzelni. Hagyjam ráfeleli. Hát, ha nekem ekkor a brigádot kell vezetni, megette a fene. Ennyi pénz biztos nem lesz, hogy kimenjen tíz vagy tizenkét ember. Akkor még kell jöjjenek a pártól is, azt nem is számoltam. Aztán májusban el van minden csendesedve. Június. Hát Nem. Mást jelölnek tervezőnek. Egy igen nagy embert, nagy művész, már van állami kitüntetése is. Itt tanít a Kolozsvári Festőiskolában egyébként, de most Bukarestiben van megrendelése, ott dolgozik valami szobrot. Kéri, küldjük le a rózsák képeit, hogy kezdje meg a tervezést. Hát mondom, sajnos a színt, azt nem tudjuk. Nincs, aki megfesse? Hát épp volna. De nem utazik e inkább egyet, hogy lássa a virágzó kertet hogy akar nekünk paviliont tervezni, ha még a virágot se látja. Mert ugye már virágzunk nagyban, terv még sehol. Akkor kegyesen feljön. Virgil Fulicea megjön sofőrrel a fővárosból. Azért csak megvan többenve, mikor látja a G és F rózsaházakat. Onnan visszük a versenyanyagot. Már gondolom, ő még ilyet nem látott. Mondja, hagyjam, hogy sétáljon egyedül. Mondom, amennyit akar, tőlem éjszaka is maradhat, még egy ágyat is beteszek neki. Főleg, ha meleg az éjszaka, és lecsukjuk a házba a külső szellőzést, akkor még illatot is kaphat. Ha akar, vihet virágot, de hadd vágjuk mineki a rózsát, hogy kitartson otthon, és meg tudja rajzolni, amit akar. Ott ül bent egy órát vagy többet, pedig nincs hideg odabent. Nem tudom, mit fog tervezni, de van benne érzés. művészna látszik bár én nem hallottam még róla. Ahogy nézi a virágot, én abból tudom. Két tervet küld, szép kerektokba, mint régen a földméréstől, utána fogjuk engedélyeztetni. Mármint ő fogja, én csak nézem, elvégre az én virágom mellé kerül, de nekem semmi szavam. Az egyikről úgy mondja, hogy szimbolikus, abból nem értek semmit. Mindenféle sejmek vannak tűzve a tervre, meg hullámok rajzolva, fények, Jaj, az egész olyan érthetetlen. A másik az világos. Az egy román népi szoba. Népviselet, meg tángyérok, cserepek, szőttes, bútorok faragva. Csak épp a rózsának túl díszes. Nem lehet kivenni, hol a virág, mert az nem főszereplő. Hová rakjam a virágot ebbe a szobába? Még babák is vannak belétéve román ruhába. Emberméretű babák fognak állni a paviljonba, Vagy kik azok? Bohócot akarnak csinálni. Nekem a vagongyártás a fő. Azzal semmit nem haladunk, csak bosszankodok, hiába, mint telefonálok, nem lehet semmit tudni. Nem jön az engedély, se pénz, semmi. Én nem tudok vasúti engedélyeket szerezni, nem vagyok én csefere. Hát itt a teljes vonalat le kell foglalni, hogy tudjon menni egy vagon egyenest, anélkül, hogy mind áldigáljon a határokon. Ha egy napra a vámon feltartják, kész, dobhatjuk ki a virágot, minden óra számít. Írok magyarósnak. Hívhatnám, de mikor beszélünk, mindig ő van nyerekben. Megírom, hogy visszaszámoltunk, ha augusztus közepére nincs meg a vagon, hogy ki tudjuk próbálni, alász plajbász. Nekem nem kell pavilion, meg mindenféle váza, van nekem vázám, ami kitegyem. Mit válaszol? Hogy a brossúrát, amit csinálunk a stációról franciául, abba mit írjak. Egyenesen György Udezs a bevezetőt, én meg a szakmai részt. Kell írjak a gépesítésről, hogy milyen fejlesztési tervek vannak, mi eredmények, hogy a termesztést hogyan gépesítjük. Hát erre már csak fel kell hívjam magyaróst. Ezt nem tudjuk csinálni, ha keresztre feszítse. A rózsát nem lehet gépesíteni, ez tiszta kézi munka. Akkor ne is írjál a rózsáról semmit, vágja rá mindjárt. hogy, hogy ne írjak. Szegy egy rózsakiállításra megyünk. Külön brosúrát csinálunk franciául. Külön brosúra nem lesz. Írjál ebbe, és kész. De csak haladó dolgot. Az újfajták, amiket csináltunk, azok mind haladók. Amit bevontunk az ipari termesztésbe. A klusz superstar Duéliu Zanfirescu Alexandru Borza 23. auguszt. Őt nem érdekli, ne soroljam. Akkor írják a rózsáról, ha annyira akarok. De a rózsa csak két oldal lehet a brosúrába. Készen van. Még egy fényképet se tudok belétenni. De álljak csak meg, a Vilmos Décsit nem mondtam. Az nincs benne az ipari forgalomban. Hogy-hogy? Hát úgy. Ilyen névvel nem akarjuk iparilag. És miért nem, ha szabad kérdezni? Személyiségi kultusz. Főleg ugye a huszadik pártkongresszus után Azért mondom, hogy lássa, tájékozva vagyok ideológiailag, nem egy hebrencs. Akkor nevezd át, aztán vigyed az ipari forgalomba. Micsoda? Átnevezzem? Megint? Hiszen az már egyszer átlett. El akarja venni a nevemet? A legjobb virágot nem adod ipari termelésbe? Ezt most hallom először. Eddig erről miért nem kaptunk jelentést? Hát kinek tartogatott -e azt a virágot? fajtánk van ipari termelésben, ezt jelentjük minden évben. Viszünk be újabb fajokat, ahogy van ráigény. A stációban több mint száz fajjal dolgozunk, fejlesztjük, kísérleteket hajtunk végre, a vilmos décsit kell bevinni az ipari termelésbe. Aztán Uszemajdiskuta mondja, hogy erről nincs tárgyalás. Vagonról egy szó se. Nincs gyártás, értsen meg, pihenési szabadság van, nincs, aki aláírja a papíromat. Nem megyünk tehát. Mikor leteszem a telefont... Megesküszök magamban, hogyha engem kitesnek is a stációból, én nem fogom a 11 öt bevinni az ipari termelésbe. Mert úgy nevezem a Vilmos Décsit 11 Mit is jelent ez a szám? Először is, hogy összességében 11 évet fejlesztettem. Aztán a 16. testvér szelekciójával találtam meg. Végül pedig magam viszem bele, hogy hány évesen csináltam meg utoljára. Először így lett regisztrálva, nálam így is maradt. Nem mind akarom mondani a nevemet, mert az unalmas és beképzelt dolog. Megtehetném, hogy beviszem, de nem fogom, ha agyonütnek se. És én ezt a gondolatomat senkivel a világon meg nem osztom, mert én senkiben nem bízok. Csak megfogadom, és készen van. Nem hogy ülnék rajta, és nem adok senkinek. Aki kér, annak adok, de én nem akarom magam iparilag elterjeszteni. Az ember nem gyártja a nevét gép solon, aztán millió szám futtassa. Szépen csak, aki kér, kap, aztán jól van. 150 százötventő kint van, nekem annyi elég. Kicsit az ember szórja szét magát, páválkodjon az emberek közt, tetszen nekik, na, az se baj, ha kicsit csodálják. Aztán úgy is elmúlik. El kell tűnjünk. Én nem akarom úgy magam megkötni, hogy tízezer, százezer, millió szám legyek egy virággal szétszórva. Hogy örökre itt maradjak, még ha már nem leszek akkor is. A fene tudja, lánnak ettől nem fáj a feje. Lehet én is csak félek, azért nem csinálom. Nem tudnám nézni, hogy megyek a Deák Ferenc utcán, és a Flórában engem név szerint áruljanak. Nem is az, hogy mindjárt augusztus van, és nincs meg nekem a Frigider vagon, amit minden úgyis az utolsó pillanatban készül el, hanem, hogy levágták a kis wernert a delegációból. Azt se tudom, hogy mondjam meg neki. Én nélküle nem akarok menni sehova. Most kérjem tőle, hogy ő legyen a felelős minden vágásért, mert A1, A2, A3 és A4 állapotba kell vágni a rózsát, mielőtt be lesz vagonírozva. Ezt kire bízzam, ha nem rá? Senki meg nem tudja csinálni, úgyhogy én fogom. Nincs nekem elég bajom, ezt is én csinálom. Meg az egész ládába rakodást. Mert ugye külön ládákat csináltatunk. Könnyű papundekli, de bélelt és szellőzzön is. Mint kértem, mind kértem, aztán szépen fogtam és a stáció pénzén csináltatom meg. Mikor kedden megjön a pecsétes delegáció papír, hogy kinek küldik fel az útlevelét vízumra, eltelik egy nap, két nap, nem mondok én Wernernek semmit. Hogy fogjak hozzá? Ide figyelj, fiam, te most lelettél vágva. Pénteken ebédkor jön be, kopog, kérdi Anisvárát, kap -e audienciát. Hát nem vagyunk mi úgy, hogy audiencia, jöjjön fiam, mondom neki. Az ajtót is betesszük, úgy tárgyalunk. Szorongatja a sapkáját, hogy elfehéredik neki az ujja. Én lentartom a kezemet a nagy íróasztal előtt, nem látja, de az is fehéredik. Lehet sejt valamit, vagy valaki súgott. Annyi jó akarója van az embernek. Kezdené, köszörüli a torkát, hogy nem is tudja, hogy mondja. Hogy ő nem tud jönni Párizsba. Süti le a szemét. Tudom, felelem. Honnét is úgy kapja el a fejét. Megjött a delegációs próbálás, Igaz, nincs már ő azon rajta. Hát tudja. Mert ő menni készül. Hova az Isten lovába, mikor nekünk Párizsba kell menni? De csak nem mondok semmit, csak nézek kukán. Hová megy, Vernereftárs kérdem, mert nem bírja megmondani. Nekem most úgy lüktet a halántékon, még a fogamba is nyilallik. Erre mond valami szót, nem értem. Alja, valami ilyesmit. Kezdek ideges lenni. Nem otyogjon már, mondja meg rendesen. Megy Izraelbe. Beadta a kérést, már rég meg akarta mondani, de nem tudta, hogy mondja. Most idéntől lehet megint emigrálni nekik. Az összes kolozsvári zsidó akar menni. Nem az összes. De azt mondja a kis Werner, hogy igen sok, mert írtózatos sokat kellett várni, míg bejutott az irodába, ahol intézik. Óriási sorok vannak a milícián az útlevélért. Eddig nem engedtek senkit. Most Jomkipúrkor megadták az engedélyt. Izrael várja a fiait. Jomkipúr nekik nagy ünnep. Most viszont beadta a papírját, úgyhogy ki kell tegyem a stációból. Hát még nem jött le a központból, de a delegációból le van vágva. Gondolta ő, hogy úgy lesz, mert veszik el a házat is attól, aki menni akar, meg a munkából ki van téve, s vihet csak 30 vagy 40 kilogram holmit. Aranyat, értéket mind le kell adni, de Izraelbe nagyon várják. Ki vár, fiam, kérdem. Nem tudtam, hogy van rokonja. Az új állam, együtt kell felépítsük, mondja csendesen. Ha az állam, az nem jó de miért nem mondta meg nekem, hogy milyen terve van? Lehet, tudtam volna beszélni a fejével. Ha nem megy szépen, adok neki egy fejmosást, ahogy a pártülésen szokás. Úgy érzem, mintha a fiam volna. Úgy megszerettem. Csak ő akart menni, aztán rábeszélte az apját. Most az állásából is ki kell tegyem, elveszik a lakását is, semmit nem szabad vigyen. Mondom neki, hol lesz még ilyen állás neki? Ott a sivatagba? Azt mondja, majd dolgozik valami farmon. Mondom neki, itt pedig rózsákat alkothat. Álmodhat olyat, amiért akar, mindent meg tud csinálni. Szerény, dolgozik, mint a gép, megvan benne a virág iránt az érzés, de főleg a tudás. Mert mindent megtanult az apjától és tőlem, meg a könyvekből is. Most már nem lehet visszacsinálni. Megy el. Ott neki egy rózsa nem fog nőni, mondom. Ne féljek, azon a földön minden megterem feleli, minden a világon. Nem hiába az a neve, ígéret földje. Olyan szerényen mondja, nem olyan zsidósan, mint aki mindent tud. Nem lesz nekem még egy ilyen jó emberem. Mondom neki, mi sem megyünk ki Magyarországra, itt vagyunk, s dolgozunk, s kész. Nem is Magyarországra megyek feleli, mert oda nem menne a világért se. Most minden zsidó ki van esve a hatalomból, látom én. De hát a kisverden nem is lett felvéve semmi hatalomba. Kicsike emberű nem éri bántás felelem, de itt vagyok én, mert mindig az igazgatóval foglalkoznak, nem a technikussal. Mert ő technikusnak van felvéve, pedig tud annyit, mint egy kutató. Már mondtam is, hogy segítem, érettségizzen, aztán mehet feljebb és feljebb. Oda járt szegény a iskolába, aztán bezárták. Zsidilic, az volt a csúf neve. Hogy a kis Werner elmegy, nem szabad megünnepelni, az nem olyan, mint a nyugdíj. Csak úgy készszorítással megy el, páran titokban adnak neki ajándékot. Bent a szobámba, hogy ne lássa mindenki. Szép albumot csinálnak a stációról, fényképek, riportok kivágva. Örül, hogy folyik ki a könnye. Mikor nézi, mondja, na, ezt se szabad magammal, vigyem. Nincs, nem is volt és nem lesz nekem még egy olyan embere, mint ez a kis zsidó Werner. Ahogy az megy végig a sorokon, olyan szemmel, mint a macska, csak kapoda és szedi le a bogarat, úgy nyomja széjjel az ujjával, törli a köpenyébe. Annak sose áll meg a keze, vagy csak alulról egy bokrot megsimogat, leszedi a fehér hálót. Pedig nekem jó a szemem, mégse látom meg úgy, egy soron húszat is leszed. Amelyiket ipari méretben termeljük, arra adunk annyi gyomírtót, hogy ott állat meg nem él. De a fejlesztésekben nem adunk, ott épp azt kell lássuk, hogy fejlődik a növény, hogyan tud ellenállni. Siratom ezt a Wernert, mintha az édes fiam volna. Pedig az apját nem szerettem, ki nem állhattam, mert az olyan igazi, nagyot mondó zsidó. Soha nem is láttam kacagni, soha ezt a Wernert, vagy hogy egy pohár borra eljöjjön, vagy sörre az Ursusba. Csoda, hogy mind a kettő hazajött onnét a lágerből. Az asszony meg a kicsi leányuk nem jött vissza. A gyermek még útközben elpusztult. Most meg kész, megy el mind a kettő Izraelbe. A fene ott egye meg. Mi a csudának engedték ki? Nekünk itt nem kell a zsidó? Ha már egyszer visszajött az a kevés, legalább azt tartsuk meg. Hát milyen ország az, melyiknek egy zsidója nincsen? Werner volt a legjobb. A kis Werner. A legügyesebb, a legtehetségesebb. Senki nem ismeri, mert csak ült az árnyékba. A nagy Décsi árnyékába. Pedig mind mondtam, rágtam a fülit, kezdjen saját dologba, csináljon saját fajokat. Mindig a legtehetségesebbnek van a legkevesebb bizalma magába. Amelyik olyan közepes, az nagyon fel tud kapaszkodni az uborkafára, és olyan sikere lesz, hogy zeng tőle a párt meg a napilap minden. Mit fog ez a kis Werner csinálni Palesztinába? Vagy Izraelbe, hogy ő most ott otthon lesz. Kérdem, mikor búcsúzkodni kezd, nem-e tud várni egy évet. Lássa, most készülünk a nagy világversenyre, fel kell készüljünk, nála nagyobb segítségem nincs is. Írok megint, hogy a delegáció nem megy ő nélküle. Már megvan az engedélye, csak két papírt vár, aztán mehet. Na, készen van. Nézem ezt a delegáció papírt. Szép névsor, igen szép. Tizenkét ember. Melyiknek van legalább egy tapasztalata, hogy dolgozott a virággal? Egynek. Nekem. Sikerült megúszszak egy új bizottságot. Most, indulás előtt még ezt is csináljam? Hát mindjárt megbolondulok. Bizottság. Az együtt élő nemzetiségek problémájával foglalkozó bizottság. Majd nem betettek. Beszéltem Jánossal, fazekassal. Mert már csak ő tud intézni valamit. Direkt felmentem Bukarestbe hozzá, miután jött a távirat, hogy ülés van, és tag vagyok, mert ugyanálunk ez a szokás. Vagyis nem együtt élő nemzetiség, hanem kisebbségnek mondják, már régebb óta. Nem tudom mióta. Annyit, mint lovagolnak a szavakon. Lali kis prédikációt tart, hogy mit jelent egyik, mit jelent a másik, hogy ez mutatja az elnyomásunkat. A szavak. Hát, hogy mutatják a szavak az elnyomásunkat? Nem értem. Lali mindig túlzásokba esik, mióta kijött. Olyan negativizmus uralkodik rajta.